har för avsikt att driva. Där minskade trycket, asyltrycket med ungefär två tredjedelar på bara ett par år. Och därtill så tillämpar de dessutom en avsevärt striktare tolkning av asyllagstiftningen i Danmark än vad vi gör här i Sverige. Och i det här betänkandet, i socialförsäkringsutskottet, där vi kräver Kraftiga neddragningar på migrationsområdet så har vi också lagt ett förslag på att man ska göra åldersbedömningar på vetenskapliga metoder på de ungdomar som kommer hit och påstår sig vara ensamkommande barn. En del av dem har ju visat sig vara fullt vuxna människor. Vi föreslår också att man ska göra en noggrann utredning av vilka de samhällsekonomiska effekterna faktiskt är när det gäller kostnaderna för massinvandringen. Sverigedemokraterna är ju de enda partiet i riksdagen som faktiskt vill utreda det väldigt grundligt medan de andra partierna försöker sopa sådant under mattan. Sverigedemokraterna har lyckligtvis tillgång till riksdagens utredningstjänst så att vi kan successivt utöka vårt kunnande på området och vi för varje... Ny budget som vi lägger så har vi gjort nya och mer avancerade beräkningar med hjälp av utredningstjänsten eh, över vilka de faktiska kostnaderna för massinvandringen är. Och ju mer vi räknar, ju mer vi tar reda på och får veta, desto mer visar det sig att...